Робиш ковток ще один і відчуваєш своєрідний масаж звин, поволі вщухає біль, поволі повертається ледве відчуття бадьорості, невпинно наповнюєшся життям. Якщо з першого разу це не допомагає, тоді необхідно процедуру повторити, налити ще одну кружку. Справжню сутність чаю можна збагнути тільки після перепою коли твоя свідомість максимально зосереджена на його властивостях, на його матеріальності, яка добре відчувається, коли робиш перший довгожданий ковток, смакуєш ним, наче малюк, рідкою кашею. Той везувій, яким є твоя голова, невпинно наповнюється чаєм, жар відступає, а тих і спокій продовжує гасити поодинокі пожежі, і наступає полегшення, з яким приходить апетит і здатність жартувати. До виснаженої свідомості непомітно вливається тиша. Тіло заспокоюється, здається в'ялим і малорухомим. Випитий чай вертаєш, на силу добігши до раковини. За останніми спазмами звільняєшся від рідини, яка стікає в невеликий отвір червоними струмками. У шлунку знову кровотече. Всередині починає смоктати. З харкою, з червоним, відчуваючи його незабутній присмак, який тобі знайомий протягом останніх двох років. Марта, пригадуєш, довідавшись про це, довго плакала. Чого ти такий бовдур? Чого так зневажливо ставишся до свого здоров'я? Навіть потягнули тебе до терапевта, який після обстеження дав кілометрові обойми інструкцій. Про себе посміхаєшся, бо їх дотриматися неможливо. Не за горами перший сніг. Про це знаєш достовірно. Бо вже кілька днів особлива атмосфера червонасті заходи сонця, які ліниво жеврюють серед темно-сині пітьми, Холод уперто і повільно наближається. Це нагадує ворога, про якого всі чули, але ще не бачили. Який вже поруч, чекає слушної нагоди, щоби з'явитися. Кілька днів не ходиш на роботу. Господинів каже, що телефонували, розпитували. Це тебе не турбує, оскільки зарплатні нема. Головний редактор старий дідусь Тампон Минулого тижня погрожував, що скоротить. На це йому нічого не відповів, тільки розгублено звів плечима. Хоча знаю, що останнім часом шеф не в настрої, потрапився інцидент, який облетів все місто. В одній з статей у словосполученні «Міська адміністрація» кореспондент пропустив літеру «Т», що не помітив ні літературний редактор, ні коректор. Телефонували з мерії, погрожували. Ти бачив, як лоб головного редактора вкривався рясним потом, а руки трепотіли, наче прапор на вітрі. В результаті знайшли крайнього. Коректора скоротили. Яка нудіга. З вікна бачиш змарніну постать у болотяному плащі, яка вештається порожнім садом, піднімаючи порожні пляшки. Істота незграбна, подібна до допитливого звіра, схиляється, обмацуючи поглядом землю і розкидана навколо сміття. Врешті обертається до тебе сірим земляним обличчям, від якого віє безпритульністю, старістю і нуждою. Напевно, мить її очі, як не можеш визначити статі людини. Завмирають, дивлячись на тебе, від чого почуваєш себе незручно, так, наче порушив чиєсь приватне життя. Істота в болотяному плащі, забвислими, ніби неживими руками, нагадує хавраха, який став на задні лапки, спостерігаючи за ймовірною небезпекою. Дивишся під теплову батарею, де стоять ще минулорічні пляшки з-під горілки і вина. Віркуючи, що вони хоч на мізер можуть змінити життя невідомої людини на краще, принаймні здавши пляшки на свіжий буханець хліба буде копійка,